А вона, ж бо трохи, остапе, бач, як засипся. А я тобі заспіваю другої, коли це їй не вподобав, та й заспівала, танцюючи кругом, да та плещучи в долоні. Коли б мені або так, або сяк, коли б мені запорозький козак, то б він мене сюди-туди повернув, то б він мене до серденька пригорнув. Е, да кон якої ще. закричав чоловік. Уже ж тепер від мене не влизнеш. То то я бачу, що запорожці щось дуже часто заходять до тебе, суки, води напитися. А в їх не вода на думці. Да й почав ізнов ганятись за жінкою, а вона бігає круг Шрамового коня та ще й більш його дратує. Згиньте ви к нечистому, каже Шрам. «Дайте мені проїхати!» «Де ж мені, паноче, дітись, каже жінка. «Він мене вб'є, як наздожене. Тут хоч дурний та такий злий, як собака. «Сором тобі», – сказав тоді шрам чоловікові, «сором тобі із сивими усима та блазнем себе являти». Коваль тоді розшолопав, перед ким він єсть, уклонився, паноцеві, дай потягу хату піймавши облизня. Тільки на порозі ще посваривсь макогоном на жінку, а вона йому регочучи показала дулю. «Чи дома пан Осаул полковий?» – поспитав у неї Шрам. «Та дома, каже. Там усе з запорожцями бенкетує». «Як? Гвинтовка з запорожцями? А чому ж паночі?» Хіба не знаєте, що Запорозці тепер перші люди в світі? Кажуть, подарував їм цар усю Україну. Щоб ти окаменіла, як лотова жінка за такі речі крикнув з досади шрам, та скоріше поїхав од неї. Силь тобі на язик, печи нам зуби, оддала потиху ковалиха, бо була трохи п'яненька. Наздоганяючи своїх, шрам іще раз зупинився, стрівши Божого чоловіка. «Отак, – каже діду, – не схотів їхати за мною, да перше мене тут опинився». «Е, да це Шрам до мене говорить, – каже Божий чоловік. Як оце тебе Господь сюди заніс? – питає Шрам. «Да от попали мене у свої руки, прощальники, сиплють срібло золото, не отпускають від от себе жодною мірою, де да оцей підніжень затягли. Нащо ж ти їм тут здався? Оставили на мої руки товариша, занедужив у їх куріний. Отходи нам, батьку, всього козака, так ми тобі поможемо не на одного невольника». Так оце живу тут, дай нянчуші з ним, як і з дитиною, то співаю йому тощо. Здобувсь добре, сіромаха, той самий, що з твоїм Петрусем іщепився. І оце тобі одегрівати таку гадюку? А чому ж? Мені усі ви рівні, я у ваші чвари да свари не мішаюсь.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 Поїхав, кажуть, у Батурин на Раду. На яку Раду? Хто ж його знає, на яку? Усе, мабуть, про гетьманство клопочеться. Так от і зазвав Раду ще у Батурині. Так і гвинтовка там? Ні, мабуть, мабуть йому не треба гвинтовки до цього діла. А то чому б не зазвати Ради у своєму столечному місті? «А цюрєму, що нам до того? Прощай, паноче, не задержуй мене!» да цим словом одвернувся і пішов собі гаєм. Шрам наздогнав свій поїзд коло високих воріт пана Гвинтовки.